vedenja na alehi vebi ejmen. Svaka uh, slava i zahvalnost pripada Allahu subhanu ve taala, neka se salvati s posljednjih poslanika, požejev poslanika i milnika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem, nego učasno poricitu ashabe, tabine i naslanje koji slijede na putu istini do sudnjeg dana. Pošto braćice i sestre, es-salamu alaykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Kao već što je pre, već prihvodno najavljeno, sad imamo druženje sa našim uvaženim Hafizom i bratom Ahmetom Bukvićem, te večerašnjeg Dersa je muđide posljednika sallallahu alihi wasallam. Ja još da provjerim da li je brat tu da se čujemo. ما شاء الله براتي تو براتي بورو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين Dalje se čujemo. Hvala na koju zviši nam allahu i na koju salavat na allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegu časnu porodnicu i sve ashab. Draga i cijena braća i sestra u islamu. Mi muslimani smo dužni i obavezni shodno kuranskom tekstu da razmišljamo o nama samima i ovom kosmosu i onome što nas okružuje. Jer na tome potencira Kur'an, azimušan i u tome su nama dokazi i u nam je džihad borba protiv naroda navjerničkog jer Allah zašanu kaže وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا protiv njih se bori velikim džihadom to jeste bori se Kur'anom dokaži im Kur'anom istinitost Kur'anom koji je objavljen prije 14 stoljeća da on je istina od uzvišnjoga Allah zašanu zašanu Dokazuju njime muđize koje danas nauka potvrđuje kako bi im bilo jasno da je on uistinu knjiga od uzvišnog Allaha Čelešanuhum i da je Muhammed s.a.v. uistinu poslanik od uzvišnog Allaha Čelešanuhum. Prva muđiza vidljiva Allahov poslanika je bila raspolobljenje mjeseca I tu naučnu, taj naučni fenomen je nas dokazala i savremena nauka potvrdila da se uistinu desio. Postoje jasni snimci koji to dokazuju, a mi vjerujemo da je to istina prvenstveno jer nas je Allah željšano obavijestio o tom događaju koji se desio. Cilj ovi naši predavanje jeste da predstavimo da je Islam vjera koja se obraća svim ljudima i vjernicima i nevjernicima jezikom nauke a ne jezikom terorizma kao što to neki želi da prestave ili imaju lošu sliko o islamu. Ovi dokazi koje je nauka potvrdila su nama pouka, hrana za naš imani i jekli ateistima koji imaju vjeri je, je da je islam ovarima komputjenim koji su nepobitan dokaz istinutosti ovi vjeri. Princip islama je قُلْ هَا تُبُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ دونست ياسند وكذا أكو إستن وغوريت صلى الله عليه وسلم يرى كواسويم أصحابي ونكي فنومين ما كيشناوكا بوسيد وكازتي savremenu doba je veoma zanimljivo za nas poslani govori sa takvom precijnošću da će nas pa kaže neće nastupiti sudni dan la tequmu saatu hatta uda bilo marajan Neće nastupiti sudji dan sve dok se Arabijane ne zazeleni pašnjama i ne prekrije rijekama. Ovaj hadis prenosi muslim i on je vjerodostajan. Iz ovog hadisa zaključimo da je arapski polotok bio nekada zelen, jer riječ Te'udu ukazuje na to da će se ponovno vratiti. I da će se to ponovo desiti. Što je ujedno jedan od preznaka sudnjega dana. Riječ ponovo ukazuje na ciklus neprestanov klimatskog mijenjanja. Znači naučna čijenca koju je savremena nauka svjedoči da je Arabski zaliv, Saudijska Arabija, Aman područja koja je danas većinom predstavlja u pustinju, kada davno bila su prepuna rijeka, biljaka, da ovo područje ponovo za zelenje. Prema naučnim dostignućima najvjerojatnije se radi da je taj period bio 120.000, prije 120.000 godine. S obzirom da mi svaki dan svjedočimo klimatske promjene, i ovdje u Bosni i u čitavom svijetu, Očekivati je da će u budućnosti Rusija postati pustinja, a Arovski poluotok će ponovo zazelenjiti i to je nauka dokazala. To dokazuju i najsavremeniji uređaji i kao najpriznati učenjaci današnjice geolozi. Ne samo to, nego oni potvrđuju da ove stvari, ove činjenice nije mogao neko znati prije 14. stoljeća, a da nije dobio objavu od gospodara, jer su ove činjenice utvrđene modernom naukom, dok nauka u tim vremenima nije bila toliko nirazvijena da bi se mogle, mogle otkriti te naučne činjenice. Tako da savremeni naučnici potvrđuju istinitost govora Allahoov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je izrekao: Naravno ne po svom ahiru nego po objavi svoga gospodara prije 14 stoljeća. Te činjenice i te podatke ni mogu poznati, a da nije bio Allahoov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je jedan očigledan dokaz istinitosti poslanstva Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam Naravno NASA kada je slikala to Arabski poluotok to se zove rubor <kuh> Alhali Ako posmatrate taj dio Arabije on je sav prekriven pustinjom gdje ne ima života skoro da nema ima života gdje vladaju teški uslovi za život pustinja Sahara Sinci su pokazali da ispod 2 metra ispod površini pustinskog pokrivača se nalazi podzemna korita rijeka koja su ostala isušena naravno I to je jedan od dokaza da je nekada Arabski polootok bio prepun rijeka i pašnjaka. Nažalost o te snimke sada ne možemo pokazati ovdje, ali oni se mogu, mogu naći na internetu. To je jedan u nizu dokaza معجزه الله upon nika الله عليه وسلم Dziś chimna następnym cudzie Allah upon nika sallallahu alaihi wasallam Ato jest gowar Allah upon nika kiedy rekao la yablughanna hadza al-amru ma balagha al-lailu wa al-nahar Owas tvar jeste islam وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَ الدِّينَ I neće Allah ostaviti kuću na stambu, a da u nju neće ući ova vjera, islam, koja će jedne uzvisiti, a druge poniziti. Ponosni će biti oni koji prihvate islam, a poniženi oni koji ostanu na vjerstvu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je preselio na Ahirat Bilo je sto Negdje oko Sto dvadeset hiljada muslimana Poslije njegovoj izme Nekalika brojka Ali za tako period od Iptini ovo zemaljske kugle prihvata islam. Ako vidimo stvarne prelaske stvarnu brojku prelazaka na islam u Njemačkoj, mada Njemačka vlada krije stvarne podatke, vidjet ćemo da je u 2008. godini prešlo 24.000 Njemačka na islam. Kao i 2009. 16.000 je prešlo 2007. godini. Između ostalih primljena islam i čirka nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova u bivšoj šrederovoj vladi i mnogi drugi priznati doktori, ljekari, profesori, advokati, sportici itd. Naravno poznato vam je dijelo Michela Hartera koji je napisao ili sabrao u tom dijelu stotinu najuticajnije osoba u povijesti čovječanstva. On je odabrao stotinu osoba iz povijesti čovječanstva naravno nakon što je izučio njihove živote i napravio statistiku te je na prvo mjesto stavio naših poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem iz razloga što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedin učovjek prema njegovoj konstataciji koji je uspio da postigne savršene rezultate i na vjerskoj sceni i na dunjaamskoj sceni I još 14. stoljeća nakon njegovog presiljenja na Ahiret sve postaje i jači i jači. Tu vrijednost Allahoposlanika ve sellem, je shvatio i Tomas Carley, engleski historičar filozof i jasaista, koji je u islamu kazao. Islam je došao u okruženje lažnih vjera iz okrenutih putjeva pa ih je progutao i priliči to da ih progutar jer je istina. Čim je Islam zablještao, utrnuo je arapskoj delopoklonstvom, kršćanska nagađanja i pretpostavke i sve ostalo što nije počivalo na istini, sve to upostalo je prah i pepeo.